Наші хлопці пробували з ними стосунки вияснити. Мого речем кінчилось. Але більше вони не з'являлись. А десь тижнів через три знайшли Кухаренка вже мертвого. Кажуть, велику дозу собі вколов. Власне, оце й усе. А Гриша, він він міг би нормальним хлопцем бути. І потягнувся до нас. Я переконана, аби не дружки, ми б його витягли. А як виглядали оті троє? Ти їх запам'ятала? Впізнати могла б? А чого ж? Двох точно. А одного до пуття не розгледіла. Він все до мене спиною сидів. А не розпитували Гришу про них? Хто? Звідки? Так він відтоді, як вони його забрали, більше до нас і не підходив. Ну, коли б я розпитала. А... Отакого От хлопця ти не зустрічала, показав Карі фотографію. Ні. Наркоман? З дому втік. Світле братство, схоже, зманило. О, я знаю їхню резиденцію у Ултаві. Там же чоловік сто назбиралося. Готуються до останнього свята Бога на землі. Призначено між іншим на листопад. І де, коли на секрет вони збираються? На Юр'ївці купили будинок колишнього циганського барона. Чув про такого? Там триповерховий особнячок, обнесений триметровим бетонним парканом. А ага, звідки знаєш? А вони моїх клієнтів переманюють. Пробувала кількох повернути, нічого не виходить. Причаровують вони їх там чи що. Тільки балачок про кінець світу, жертвоприношення матері світу та її воскресіння та вознесення на небо через 3 дні після смерті. Так що я збагатилася на Юрівці знаннями. Та ти ж, Михайловичок, відбувну гарячу їдять, вихолоне, нагадуватиме підошву. Карий узяв до рук ніж та веделку, бо дівчина мала рацію. Матінка Марія виявилася молодою ще жінкою, не набагато старшою за Інгу. Одягнена в білу рясу, вона сиділа, схрестивши ноги в позі лотоса перед розкритою Біблією. Одна в просторій келії, встеленій килимами. Столу і стільців не було. Їх, очевидно, мали заміняти безліч невеликих подушок, розкладених на ворсистому килимі. «Сідай, сестра», – запропонувала, пильно зазираючи у вічі. «Розкажи, хто ти, звідки?» Дорогою Інга продумала собі легенду, тому почала без заминки. «Я з Лотавщини, з села. У мене недавно померла мама. Тут, у Києві, десь живе її подруга. Я приїхала її знайти. Може, допоможе десь влаштуватися на роботу. В селі я після школи в бібліотеці робила. А хто ця знайома мамина? Ти знаєш, де її шукати? Як прізвище? Де працює?» «Працює на Арсеналі, здається. Прізвище Лісничка Олена Павлівна. А от де живе, не знаю. На вокзалі мені дали вашу адресу і сказали, тут допоможуть. От я й прийшла». Продовжувала Інга грати сільську простушку. «Дитинко, а чи знаєш ти, яка ти гарна?» Тихо мовила раптом матінка Марія. «Ми допоможемо тобі». Ти правильно зробила, що прийшла до нас. Будеш нашою сестрою. А можна побачити Софію, матір світу? запитала Інга. Побачиш, сестро, побачиш, як її безгрішна душа вознесеться на небо і воскресне, побачиш. Але пізніше немає її у Києві, у мандрах. Замолює наші гріхи, і ніхто не знає, де шлях її лежить, та віримо, повернеться вона, і спадкоємець Бога на землі з нею. Підняті по тривозі бійці загону Беркут прибули під стіни монастиря через 15 хвилин. Їх командир, підполковник Лягров, доповів про це Оленюку, той коротко охарактеризував ситуацію. «Що порадиш робити, Олександр Івановичу? Візьмуть твої орли монастир?» «Ну, взяти візьмуть. Але чи треба це робити?» – висловив сумнів командир беркутівців. «Якщо я правильно зрозумів, юдмаліани обіцяють через дві години припинити окупацію, так?» «Так. Може, є смисл зачекати? А ти знаєш, чим вони збираються там зайнятися?» «А якщо вони когось збираються зарізати?» В жертву чи як там ще. І не забувай, там озброєні автоматами люди. А це вже серйозно? Ну, тим більше не варто йти на пролом. Давайте я пошлю розвідників. Та ми вже посилали. Одного нам вернули, без рації. А про другого нічого не відомо. Моїх не візьмуть. Ти начальству доповів? Представник президента в курсі? Що вони радять? Градять бути обережними і не піддаватися на провокацію. От бачиш, не будемо квапитися. Я пошлю двох-трьох своїх хлопців, вони розвідують обстановку, а потім будемо відповідно діяти. У цю мить за муром високо в небо шугнуло полум'я. Ну от, ще пожежі не вистачало. Зараз сюди пожежних машин наїде, пробурмотів начальник міліції. Між тим... На майданчику біля каплиці події розгорталися за своїм сценарієм. За п'ять хвилин до півночі спалахнули невеликі багаття довкруг трикутника, викладеного білою матерією на землі. А в центрі його був укопаний великий хрест, вершина якого закінчувалася шоломом з тризубом, а підніже було виконане у формі зрізаної піраміди. У трьох кутах білого трикутника стояли схожі хрести, але нижчі й без піраміди при основі. Шість багать освітлювали їх з усіх боків. Від великого білого намету до хреста посередині трикутника вела килимова доріжка. Нею мала ступати в центр дійства мати світу. А група молодих людей, підготовлених до посвячення, вилаштувалася вподовж гіпотенузи трикутника. Захмар визирнув повний місяць. З намету залунала тривожно-тремтлива мелодія. Вона, здавалося, проникала в саму душу. Під цей акомпанемент в супроводі двох сестер з намету вийшла свята Софія. Простоволоса у білій сутані з невеликим золотим трезубцем у лівій руці і обрядовим ножем у другій. Повільно ступила вона на біле поле. Тринадцять кандидатів на висвячених упали на коліна і простягнули в напрямку Софії правиці з піднятими догори великим, вказівним та безіменним пальцями. «Діти мої, чи готові ви до великого дійства посвячення?» запитала мати світу, зупинившись перед ними. Чи в силі ви віддати на розтерзання плоть свою або воскреснути в славі небесній? Готові, матінко, готові, дружно відповіли кандидати у брати і сестри. Тоді нехай моя кров стане вашою, а ваша...